Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lagi pencerahan tajwid pada surah Al-Qari'ah. Kali ini pada ayat yang ke-9. أعوذ billahi من الشيطان الرجيم فأمه فأبقى فأبقى فأبقى فأبقى فأبقى فأبقى فأبقى فأبقى فأبقى hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah kalau boleh yang di sebelah dalam untuk memastikan sebutan huruf fa itu tepat ya hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah begitu dan uh, pastikan bukan dua bibir yang bertaut seperti huruf pa dia huruf fa fa ya dan pastikan juga Gigi kita tidak lebih ke depan. Apabila menyebut huruf fa uh, akan menyebabkan bunyi fa jadi tebal. Fa. Tidak tepat. Bukan juga fa. Yang penting sebutan mesti mengikut lajah. Lajah aram dan makhras yang betul. Iaitu hujung gigi atas bersentuhan perut bibir bawah. Kalau boleh yang di sebelah dalam. Fa. Fa fi fu. Fan fin fun. f If, Uf, Afa, Ifi, Ufu. Begitu. <coughs> hamzah depan U, Fa'u. Hamzah mim sabdu depan Um. Fa'ummu. Hamzah itu dipanggil sebagai Hamzah kotak. Hamzah yang berbaris. Apabila jumpa Hamzah berada di atas alif atau di bawah alif. Hamzah yang dikira bukan alif. Jadi sebutan fa'ummu yalhukum wajib al-gunah dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Nama lain bagi wajib al-gunah ialah harfi gunah masyaddad dengung pada kadar dua atau tiga harakat. Fa'ummu hu. Baik. Perhatikan hu itu. Hu <coughs> ialah maksilah kasirah. Yang pertama sekali maksilah kasirah terjadi apabila ha'adomir yang sebelumnya. Tidak ului huruf yang berbaris, iaitu mim depanmu. Dan di, e, di sebelahnya juga huruf berbaris, iaitu haq di atas ha. Itu maka e, haq Dhamil tersebut baca dengan dua harakat. Dan e, maksilah qasirah terjadi pada bacaan sambung sahaja. Jika berlaku wakaf, hmm, ha Jika berlaku wakaf, huruf waw kecil. Waw silah atau yak silah Tidak lagi digunakan Maka fa'ummuh Jika berlaku bacaan waqaf Waqaf pada hak domir sahaja Ini bermakna Sama ada maksilah qasirah Atau maksilah ta'wilah Terjadi pada bacaan sambung Atau wasal sahaja Kemudian ha alif di atas ha Sebutan huruf ha' Keluar daripada dalam kerongkong Atau di pangkal kerongkong jadi bunyinya, uh, hendaklah ada sedikit tekanan untuk menzahirkan, menjelaskan sebutan huruf hak tersebut. Ha, hi, hu, fa, ummuha mu, asli dua harakat. Kemudian, waw dibawa wi, yak di atasya, tak dua depan tun. Bacaan wasal pada ayatnya berbunyi, wiatun. Bacaan waqaf tak merbotak itu, hendaklah ditukar kepada hak mati atau hak sukun. Maka ijaan pun daripada yatun kepada ya'ha' mati di atas iyah waqaf hamas. Wiyah waqaf hamas melepaskan nafas dan ada sifat roqawah pada huruha. Kita semak kembali uh, sebutan atau fasalkan hukum, hukum tajwid. Fa dibaca tipis bukan fa iaitu hujung gigi atas bersentuhan perut bawah. Ummu wajib guna atau nama lainnya harfi guna musyaddad atau guna musyaddadah. Tenggung pada kadar dua atau tiga harakan. Muhu ialah maksilah kasirah. Dibaca dengan dua harakan. Dan maksilah kasirah maupun maksilah tawilah terjadi pada bacaan sambung atau terus sahaja. Bacaan muasal. Kemudian ha ialah mat asli dibaca dengan dua harakan. Nama lain bagi mat asli ialah mat tabi'in. Wiyatun, ta'mar botah itu tukar jadi hak sukun pada bacaan waqaf. Jadi wiyah. Yeah, dan waqaf hamas. billahi A'uzubillahimina syaitanir rajim. Fa'ummuhu ha'wiyatun. Fa'ummuhu ha'wiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Mudah-mudahan pencerahan kepada sahabat-sahabat yang turut melari. Web ini dan dapat perkongsian ini InsyaAllah semoga bermanfaat untuk semua Dan dapat perbaiki kualiti Bacaan Al-Quran dan penguasaan hukum-hukum Tajwid ke tahap yang lebih baik Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh